цей шах заде справді не схожий на всіх тих, хто будь-коли забивався у ці забуті Аллахом землі спишного Стамбула. Він не прагне, щоб його боялися і ненавиділи, він хоче, щоб його любили. Але він син володаря, і сам колись може стати володарем, отже добре знає, що верблюда, коли він реве або не слухається, б'ють завжди по шиї, бо то місце найвразливіше. А бідняків, коли вони збунтуються, б'ють по голові. Хіба не приходили до бідних юрюків святі люди, кожен з яких об'являв, що він пророк Махді, цар, який ховався і тепер повертається? Їхні імена збережені в пам'яті простого люду назавжди. Нуралі, Шейх Джеляль, Баба Зюннун, Донузон Глан, Ліфех, Календер Шах, Щуглю Коджа. Багато їх було. А де вони? Повішені всі васів, токатів, кон'ї і кайсері. Тому юрюки кажуть, ліпше нападати на караван, ніж бутуватися проти султана. Він султанський син, їхній почесний гість. Вони нічого не мають, щоб пошанувати його належно. Тому хотіли піднести йому дарунок, щоб запевнити у своїй відданості великому падишаху, хай продовжить алах його дні на землі. Бо Язид поцікавився, що вони хочуть йому піднести. Їхті сказали, що в них є Гарамзаде, себто пройди світ, ошуканиці, кого вони купили всього лиш кілька днів тому в племені Тава. Бо Тава на дзвін золота повертаються, ніби там Мекка. Цей гарам де хотів сколотити племена проти всемогутнього султана. Він пробував це робити навіть тут, уже куплений за гаман старого срібла. Мабуть, тут дуже небезпечний злочинець. Баязида повели до овечої загороди, і там у кутку серед овечих буворишків у холодній багнюці він побачив сповитого брудним ремінячем чоловіка, мов дві краплі води схожого з убитим шах за демостахою, Навіть повержений у бруд, сповитий сирицею, в подертому, але ще з залишками багатства одязі він був величний, по-своєму пишний, і не знати, як зійнялася рука в цих убогих людей – на таку позірну могутність Чом же ви його так, міжвівці, спитав Баязид А де берегти, відказали їх тіяри. Плем'я завжди в путі, зіндані у нас немає У Токаті в'язниця для державних злочинців Можна послати його туди, до Токата далеко Та й не віддамо його нікому, бо він наш Сказано ж, що купили у Тава Баязид обійшов загін, наблизився до зв'язаного. «Хто ти?» – спитав Баязид. «Мустафа», – відповів той. «Мустафа мертвий. А хто бачив його мертвим?» «Справді, крім султана, діль і зал Мухамеда паші ніхто не бачив. Ніхто навіть не знає, де поховані останки шах за де. Інакше яничари викопали б тіло і зробили б своїм султаном мертвого». «Не знаю, хто ти і звідки?» «Але діло ти затіяв дурне», – спокійно промовив Баязид. «А я знаю, що ти шаг заде, Баязид, і дивуюся, як можеш допустити, щоб я лежав перед тобою в цьому бруді та ще й зв'язаний. Якби я сюди не заїхав, ти лежав би, мабуть, ще довше, але ти заїхав і стоїш наді мною». Баязид повернувся до їх тіярів і сказав, щоб розв'язали гарам заде. Ті відповіли, що розв'язати – ясна річ, можна, чому би й не розв'язати, коли велиць сам шах за де, хай благословить Аллах його добре серце, і хай очі його ніколи не бачать людської неволі і людських страждань, бо хіба ж і так не прийдуть до кожного після смерті чорні ангели, мункіри на кіри, не стануть катувати й допитуватись про гріхи. Та й для них самих споглядання чоловіка, позбавленого змоги і здатності вільно пересуватися, чоловіка так тяжко поневоленого і знедоленого – Хіба не найтяжча кара? Для їхніх очей це така сама мука, як побачити той день, коли небо розколиться і стане жовтим, як шкіра, і коли гори ссунуться і стануть, як вовна, а тоді розвіються і стануть маревом. Але ж вони добре знають, які вчинки слід вважати дозволеними людині, себто халал, а які заборонені харам або і негідними макрух. Цей чоловік хотів підняти племена проти його величності султана, хай Аллах дарує йому многоліття і благополуччя. І коли ж, коли могутній падешах із своїм непереможним військом стоїть поряд –